Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toxvi. Dette er del 2 af to episoder af Politiradio, som sådan set hænger sammen. Sådan har vi konstrueret det, fordi vi synes, vi skyldte at beskæftige os med alt hvad der handler om rock- og bandekriminalitet i alle andre egne af landet end lige præcis København. Vi har talt om Københavns bandekonflikt, så det drevet ned af væggene i dette studie i løbet af det seneste halve år. Men øh, det er jo ikke kun et fænomen, der foregår i København. Og men de måske lige har strammet skruen ekstra i København det seneste halve år. Vi har i det foregående program, som man kan hente som podcast, der har vi beskæftiget os med, hvad der foregår på Sydsjælland og Lolland-Falster. Vi har været en tur i Esbjerg for at blive klogere på både øh, lidt historiske forhold og en aktuel konflikt der. Og i det her program, der skal vi en tur til Fyn, og vi skal også til Aarhus og lidt mere rundt omkring i Jylland. Og udover over jeg og Dan Bjergård, der selvfølgelig sidder her sammen med mig, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, så har vi besøg af Torben Bonhardt fra Aarhus. Velkommen, Tom. Tak skal du have. Du er her, fordi du jo for en del år siden efterhånden øh, brugte en ordentlig lønset dit liv i rockermiljøet. Og derfor kender du jo til de mekanismer, de strukturer, der er i de her klubber, ligesom Nedim gør. Derudover så er du, er du blevet i Aarhus, hvor du kommer fra, og arbejder nu med forskellige projekter i det, der hedder Head On, for at hjælpe, støtte unge ud af det kriminelle miljø? Er det nogenlunde præcist defineret? Det var meget godt beskrevet. Så, så du er jo, selvom du ikke selv er en del af miljøet nu, så er du jo faktisk i kontakt med vældig mange af de mennesker, som er det, fordi de søger ud af det. Hvordan har du oplevet det seneste halve år i Aarhus? Uha, det var et rigtig godt spørgsmål. Jamen, det har jo været øh, omfattet af dyb kaos, øh, fordi der har været så mange forskellige problematikker, og det har jo været rigtig svært øh, at kunne finde ud af, hvad det egentlig stammer ud fra. Men det er jo nogle gamle konflikter, som har øh, lagt der ulmet i jorden igennem, ja, jeg tror det er mange år efterhånden. Og det er vel et eksempel på det her med, at nogle lokale kriminelle grupper øh, på et eller andet tidspunkt synes, at det kan være en fordel for dem, eller en god forretning for dem, at knytte sig tættere til nogle af de større landsdæggende klubber. Altså det så man med med nogle lokale i Aarhus, der pludselig sprang ud som en ny LTF-afdeling. Mm, yeah. Og det var det, der ligesom gav anledning til, at der så var ret voldsomme konfrontationer og skyderier i Aarhus i sommeren. Yeah, ja, og det kostede jo også desværre et øh, menneskeliv øh, ude i Bispehaven. Men øh, det er jo klart, at, at nogle af de der konfrontationer, som har været, de har jo lagt sig øh, igennem rigtig lang tid, og... Øh, det, der bliver forlyden om, at der er sket, det er jo selvfølgelig, at der har været nogle uoverensstemmelser i forskellige miljøer derinde, ude fra braber og Bisperhaven. Og det er jo klart, at der er nogle mennesker, der bliver løslagt på et tidspunkt, og det sker der jo som regel altid. Og ud fra det har det jo netop udsprunget, at LTF gjorde sin indtog i Aarhus. Derudover har I i Aarhus også haft en gruppering, der kaldte sig Black Army, som i oktober måned meddelte, at de nu nedlagde sig selv og lagde vestene. Black Army øh, kender vi også fra Odense, og der skal vi simpelthen til først. Men øh, jeg er glad for, at du er her med os, Tom Bornhardt, og øh, kan hjælpe os igennem og prøve at forstå, hvad der er, der foregår. Men på Fyn, nærmere bestemt i og omkring Odense, der har der også i den grad været opmærksomhed på kriminalitet. Det seneste år. For at blive klogere på det, og hjælpe os med at forstå det, har jeg allieret mig med kollega Bjarke Vestesen, som er kriminalredaktør på Fyn stift -tidene. Er du med i telefonen, Bjarke? Det er jeg, ja. Er. Tak, fordi du vil det. det øhm, vi har jo, som jeg lige sagde, hørt vældig meget om Black Army og Odense det seneste halve år, og det blev jo også et element i kommunalvalgkampen, kan man sige, fra jeres borgmester i, i Odense, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at skrue tiden lidt længere tilbage her indledningsvis. Fordi forrige år, altså i 2016, der opstod der pludselig en konflikt mellem de her Black Army-mennesker og Hells Angels. Der var noget med en tysk HA, der blev skudt på en tankstation. Ja, altså konflikten går jo faktisk endnu længere tilbage, længe inden der overhovedet var noget, der hed Black Army. Fordi Black Army blev jo etableret... Øh omkring Sankt Hans 2013. Og det gjorde Black Army på baggrund af, at der inden da havde været et lang række forskellige grupperinger, primært med medlemmer med indvandrerbaggrund. Og det var faktisk tilbage til 2008 og 9, hvor der allerede dengang var konflikter mellem HA og ak 81 på den ene side, og så de her forskellige grupperinger på den anden side. Og det er virkelig den konflikt, som jo udspillede sig flere steder i landet, da, da HA ligesom meddelte, at nu skulle man gå til kamp mod de her indvandrergrupper. Det var det at skrev Chakal-manifestet, og man etablerede AK81 for at tage den her kamp op. Ikke sandt? Ja. Og det skete også og på Fyn. Der... Ja, det skete også på Fyn. Og så, i, i, i, og så om, omkring Sankt Hanshaften 2013 blev Black Army så etableret primært af medlemmer fra en bestemt familie, Øh, og det, øh, det, som samfundet og politiet og øh, kommunen jo så, var faktisk en ganske god organisering, øh, som ikke tidligere var set. Øh, der, det bølgede lidt frem og tilbage. Der var ro på i en periode, men netop øh, et skud mod en tysk ha rocker på en tankstation i Odense, jeg tror det var 29. august sidste år, var med til at starte en ny konflikt mellem de her to grupperinger. Og det, det... Det, var, det, det var skud mod, mod, mod den her tyske øh, øh, HA-rokker, som, som overhovedet ikke havde nogen som helst andet i nogen konflikt i Odense, men egentlig var på vej øh, til en, en HA-fest i det nye klubhus, som HA havde lavet og stadigvæk har i Nyborg. Mm. Og derfor tilfældigvis kom gennem Odense så tilfældigvis skulle have noget benzin øh, på sin motorcykel. Og øh, der blev skudt af en person, ikke et fuldkyldig medlem af Black Army, men en person i kredsen omkring inderkredsen af Black Army. At, at det var ham, der skød. Det var ham, der skød, ja. ja. Og, og det udvikler så en konflikt, som, øh, som man kæmpede med i, i hele efteråret 2016. Ja, det var en konflikt, som byggede frem og tilbage, og som jo var medvirkende til... Uh, dels at uh, politiet fik lukket uh, klubhusene, både Black Amis Klubhus uh, og lige i, i nærheden faktisk omkring 1500 meter i, i, i fugleflugslinje uh, H.A.'s uh, Rockerborg i Odense. Uh, og uh, der kom rigtig mange episoder frem og tilbage mellem de her to grupperinger, skudepisoder, der blev rapporteret rigtig meget om skud omkring Black Amis Klubhus, men også uh, andre episoder, rodeknusninger og uh, gengæld for gengæld for gengæld, kan man faktisk sige. Men på et eller andet tidspunkt, så, så stiller det alligevel af. Altså det begynder her for alvor omkring august 2016, og sådan, når man nærmer sig hen over jul og nytår, så, så er det som om, den er stillet af, den konflikt. Er det rigtigt? Ja, yeah. yeah, det er rigtigt. Uh, mange af de tiltag, som Fyns Politi valgte at, at, at, at sætte ind med, altså lukning af klubhusene, uh, som der jo kan sige formentlig for politi side meget godt om, men man kan også sige, at man spreder jo de her forskellige bandemedlemmer rundt forskellige steder i byen, og har måske ikke længere det samlede overblik, men alligevel så var det jo med til at, at, at, at, at lægge ro på. Øh, netop, netop som konflikten kører, øh, på det tidspunkt, der har vi fået en, øh, en ny borgmester i Odense, øh, som jo øh, på genvalgt, og øh, allerede fra starten af, hvor han overtog borgmesterstolen fra øh, Anker Bøge, som jo tidligere har været formand for kommunernes vandsforening. Øh, Peter Rabe Jul hedder han, og han øh, gik sådan set meget, meget hurtigt i gang med at tage kampen op øh, mod de her bander. Og det skete faktisk på et tidspunkt, hvor der også var nogle af byens forretningstrivende, i overvis har der været rygter i Odense om, at byens forretningstrivende har været truet til at skulle betale beskyttelsespenge til forskellige bandegrupperinger, især Black Army de seneste år. Og da sådan nogle tatovører øh, blev troet, øh, så gik de faktisk til politiet og anmeldte og det, det endte jo så også i en retssag, og samtidig var der jo hjemløse Specielt en hjemløs, der stod frem og sagde, at han også var blevet truet, og det har jo også ført til, til domfældelse over for. Ja, over så for der tre blev jo en masse, men, men når, man, når man læser det udefra, øh, så, så ser det ud som om, at man først har den her konflikt mellem Black Army og Hell's Angels, så stiller den af, og så virker det som om, at der kort efter det, som om Black Army for alvor rykker frem i netop alle de her afpresning, trusler, der er også en sag om skyderi mod en fængselsbetjent. Altså, de, de kommer pludselig kommer til at fylde vældig meget, i hvert fald i mediebilledet. At, er det sådan en, at de, de ligesom skruer op fra aktiviteterne, eller, eller er det mere tilfældigt, at der pludselig begynder bare at være nogle flere, der melder det, der sker, og, og er flere sager på det? Ja, men der er flere parametre i det, fordi det sker jo også på et tidspunkt, hvor HA måske erkender, i hvert fald ikke offentligt, men måske internt kender at slaget er tabt om uden, så derfor er rykket til Nyborg i stedet, og egentlig bare opretholder en pro forma-rokkerborg for ligesom at være repræsenteret i byen. Man er ingen tvivl om, at Black Army skruer op, for ambitionerne skruer op, for at man vil øh, have en større, endnu større andel af det marked, hvor det jo hævdes, at de er på omkring salg af has og narko. Øh. Og, og, og der er forskellige parametre, som, som er med til øh, dels på den ene side skrue op for Black Army, øh, samtidig øh, øh, trænge HA væk, men også øh, i forhold til de forretningstrivende, hvor Black Army jo også er meget offensiv. Og samtidig så ser det ud til, at der bliver lavet en alliance med Loyalty familier. Øh, fordi det, det, det, det er jo omkring et skyderi, der sker mod en fængselsbetjent foran Nyborg fængsel, øh, som jo skulle være hævn og bestille arbejde af LTF øh, og samtidig så var der jo øh, vedvarende rygter om, at LTF skulle holde sig væk fra Fyn, øh, fordi det var i land, men så skulle Black Army til gengæld gøre noget for LTF og det var så blandt andet at sørge for at hjælpe med at det kunne lade sig gøre og skyde den her fængselsbetjent. Ikke dræbe ham, fordi han blev skudt i benen, og det var jo et klart signal, en klar advarsel, og det skyldes de forhold, som LTF har afsonet under i Nyborg fængsel, som de har været utilfredse med, fordi de mener, at de, der, der har været... De har ikke været øh, lige så godt stille som, som andre øh, inden for murerne, mener okay, og de. og det var jo et opgør, som jeg da ved, at fængselsbetjendenes formand, øh, Kim Østerby, jo også har været ude og kommentere offentligt, at ja, man sagde det hårdt ind over for lige præcis de her LTF-medlemmer fængslet, fordi de ellers øh, nærmest forsøgte totalt at dominere og ville have ligesom deres særbehandling i fængslet, og det vil man selvfølgelig som kriminalforsorg fængselbetjent overhovedet ikke acceptere. Men, men det måske ja, også... Faktisk, faktisk gik der ikke mere end højst en time eller to, før Kim by efter, efter skudeepisoden foran Nygård Fængsel, bare ude og anklage øh, familier for at stå bag det her. Men, men det, man måske også lige skal indskyde i, i hele den ting der, det er jo, at øh, Black Army, allerede fra, fra før de hed Black Army, har været tæt knyttet til løsfamilie. Altså, dengang LTF blev etableret i København, der var noget af det første, man så i... Altså, hvor de blev anerkendt, det var bandemedlemmer fra Odense, der var over, og ligesom dem og være en del. Og på det tidspunkt gik der faktisk rygter om, at Odense måske skulle være LTF sammen, altså da det ligesom startede op, men det blev så til Black Army og måske kunne man øh, godt forestille sig, at meget af det har været sådan lidt LTF inspireret i, øh, i den måde, de har kørt det på. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Bjerg, det er sådan, når, når, når vi siger Odense, taler vi så? Altså, taler vi om Volksmose her, eller, eller hvad? Bare for at få geografien på plads. Mm, nej, vi taler faktisk helt Odense. Vi, vi taler i hvert fald voldsmuse, men vi taler også mange andre steder, fordi vi havde jo blandt andet en skudepisode for, uh, i, i nærheden af McDonalds ved Rosner Center. Vi havde andre episoder rundt i byen. Vi så jo også, da et medlem af Black Army uh, fik halsen skåret over på åben gade i Vejle. Mohammed Sindhi, som var over at øh, kræve penge ind øh, for noget narkohandel hos en afghaner, som øvrigt er efterlyst gennem Interpol nu, fordi han nåede at stikke af, inden politiet fik fat i ham. Øh, Mohammed Sindhi var over at kræve penge ind øh, på vejen af Black Arme i Vejle, og øh, blev altså dræbt på åben gade af knivstik. Og da han skulle, øh, da han skulle bisættes øh, begraves i Odense, øh, så så vi jo, Øh, store optog gennem byen, øh, magtdemonstrationer. Øh, de her bandemedlemmer, der var også kommet mange, band, øh, mange bandemedlemmer udefra, fra, øh, også fra Tyskland hvor der kom en, en hel del. Og de kørte simpelthen i et, et optog, magtdemonstrationsoptog gennem Odense Skader. Og jeg tror egentlig, det var første gang, hvor for alvor Odenseanerne i hvert fald så, den her magt så de her bandede medlemmer, fordi, fordi de fleste borgere, der er det her jo nærmest usynligt. Altså, de ser måske nogen, der kommer kørende i biler, de ser rygmærkerne i gadebilledet. Men derfra så til at den her magtdemonstration, som vi så i gaden, det var, det var helt usædvanligt. Altså, det havde vi ikke først set men, men et er, at de spreder sig over hele Odense og, og resten af Fyn i øvrigt. Men, men nu tænker jeg også i, hvor de kommer fra. For du nævnte det her med, at det, at det er en familie, Ja, det er det. Det er jo en bestemt familie, som jo har, øh, har startet Black Army. Og øh, der er familiemedlemmer, der ikke er kriminalitet, øh, men der er også en del familiemedlemmer, som er dømt for øh, forskellige former for personfarlig kriminalitet. Og det var jo øh, de her familiemedlemmer, som altså startede Black Army, øh, men i dag består, øh, eller i, øh, indtil Black Army opløste sig selv, så bestod den selvfølgelig også af andre end lige præcis. Den her familie, men inderkredsen øh, helt tilbage fra 2013, stammer fra, fra den her ene familie. Så i løbet af efteråret så meddeler Black Army pludselig i ondt at man lukker sit klubhus og øh, ned, lægger vestene og, og ikke så længe efter så, så kommer sammenmeldingen fra Aarhus øh, nu, nu er vi det findes, vi findes ikke mere. Black Army det er slut med det. Og, og så kan man jo hvis man sidder ved, ved politiet på Fyn eller, eller på borgmesterkontoret øh, i Odense, jo, jo godt tale om, at jamen, der kan vi se, at den her målrettede offentlige indsats har virket. Vi har tænkt, at nu har vi fået bekæmpet dem. Øh, og fået dem nu til de væk. Ja, er det, det sådan, det er? <laughs> altså, det er i hvert fald sådan, at, øh, at de gerne vil have det til at fremstå selv. Man kan sige, at bandepakket 3... Øh, som jo kom her tidligere på året, øh, har jo øh, skruen for rigtig mange af dem. Og øh, i og med, at der også er fængslet rigtig mange af inderkredsen, øh, både varetægtsfængslinger, men også øh, folk, der sidder og afsoner øh, fra inderkredsen af Black Army, som dermed bliver svækket. Måske også sammenholdt med nogle interne magtkampe, fordi det sidste, jeg hørte inden Black Army opløser sig selv, det var jo især omkring nogle interne magtkampe, fordi der var øh, medlemmer øh, i grupperingen, som ikke stammer fra den her påkendte Goldsmose-familie, men fra en helt anden gren og fra et helt andet sted med et helt andet mellemmøstigt ophav, som altså så muligheden for at komme ind og få noget mere magt. Men alligevel så vælger, så vælger øh, grupperingen først at lukke sit klubhus, derefter opløse sig selv. Men det betyder jo ikke, at de her folk jo ikke er til stede i byen, fordi det er de jo. De er jo stadigvæk på åben gade. De har stadig øh, en beskæftigelse inden for forskellige former for kriminalitet. Og der er jo ikke nogen, der tror, væring hverken borgmesteren, som i øvrigt også øh, blev genvalgt øh, og i dag stadigvæk sidder som som borgmester i Odense, som jo har talt mod banderne og har talt til kamp mod banderne. Men hverken borgmesteren eller politiet tror jeg på, at de her bandemedlemmer ikke længere er bandemedlemmer, men de er bare ikke længere samlet i det, som de selv kalder for Black Army. De går ikke længere med rygmærker, og vi ser ikke rygmærkerne i byen. Bjarke, den her interne konflikt, du siger, der har været, der, har, der er gået nogle rygter om sådan noget med en, en somalisk gren af, af hele det her Black Army, som skulle have sat sig op mod, mod en, en anden del af, af gruppen. Er det, er det den, du hentyder til? Det er, det er helt præcis den. Altså, der var nogle medlemmer med somalisk baggrund, som mente, at de skulle have mere at sige i, i, i Black Army. Og den her magtkamp, som jo også har været med til at springe grupperingen indfra. Men, men kan du så skidt se lidt? Altså, nu, nu, nu ser du, der en, altså, hvordan er de sådan delt op? Altså, så er der en, en somalisk øh, fraktion, og, og hvad, hvad er de andre sådan, af baggrund? De andre, de har palæstinensisk baggrund. Og det er dem, du refererer øh, til som Volks Mosefamilien. Altså dem, som kernen. Ja, det ligesom er, er, er Volks Mosefamilien, øh, kernefamilien med palæstinensisk baggrund, og som jo var dem, der, der startede Black Army. Og der må man jo se fordi efterhånden, som, som der er kommet nye hvad skal vi sige, præsidenter eller, eller, eller bandeledere efterhånden, som de gamle er blevet varetægtsfængslet og dømt i forskellige sager. Vi ser blandt andet ham, som, som øh, var præsident i første omgang, som, som jo skiftevis har været inde og afzone forskellige domme, og i den periode har han jo selvfølgelig ikke kunne, kunne kunne være bandeleder, så er der andre familiemedlemmer, der så har overtaget, som så også er blevet varetagsfængslet eller øh, dømt til afsoning. Øh, og så har, har en gruppe af, af med somatisk baggrund altså set muligheden for at komme ind og få noget mere magt i grupperingen. Og, og der, er det så en gruppe i, i dag, eller hvordan, der gik nogle, øh, nogle forlydende om, at de skulle kalde sig som, soldiers, eller noget af den stil. Altså, hvad, hvad, hvor eksisterer de henne i, i alt det her i dag? Jamen, de eksisterer sikkert, men de holder lav profil. Det er ikke noget, man ser. Altså, de her forskellige manifestationer, som vi har set i gaderne gennem de seneste år, altså faktisk siden 29. august 2016, dem er vi ikke vidne til i øjeblikket. Og det er meget længe siden, at vi har set nogen manifestere sig i gadebilledet. Men de er selvfølgelig stadigvæk til stede, og det er jo også derfor, der er en en bekymring hos, hos borgmester eller hos kommunen, og selvfølgelig også hos politiet i forhold til, at når de ikke længere kalder sig en bande, hvilke muligheder har de så for at registrere de her, som jo ikke længere er bandemedlemmer, men som jo stadigvæk er nær sig ved en eller anden form for kriminalitet. Det var faktisk noget, jeg tænkte, jeg også ville, ville vende med dig, sådan at man kan man forestille sig, at, at man med de bandepakker, der vedtages, med de flere og flere muligheder, der kommer fra politiet, og jo også med, med strafskærpelser, hvor hvis man er del af en bande og del af en konflikt, så straffes man hårdere for den ene og den anden tredje slags kriminalitet. At, at så kunne det jo også være, at man sad med sit rygmærke og tænkte, hmm, hvis hele så alligevel ved, hvem jeg er, så kan jeg jo sådan set måske bedrive mine forretninger, om jeg så må sige billigere, hvis jeg ikke har mærket på ryggen. Det er der slet ingen tvivl om. Der er jo ingen tvivl om, at de... For, for, for, fordi der er jo nogen i Black Army, som, som, som rent faktisk øh, har noget omløb i hovedet, har noget forstand, har måske tænker lidt mere over tingene end nogle andre medlemmer gør det. Og der har de selvfølgelig set kristen på væggen i forhold til, at de vil kunne øh, begå de samme ting, men med en billigere, en billigere konsekvens i forhold til, hvis de var i en bandegruppering. Det er helt klart. Fordi der jo strafmæssigt jo er øh, øh, skærpelse, når de er bandemedlemmer. Men lige så snart, at de ikke længere er registreret i en bande, jamen så er der heller ikke øh, den skærpelse længere rent strafmæssigt. M må jeg Hvorfor er det, at man ikke laver den lov om, så, så der skal gå nogle år før det er, at, at de ikke er registreret bandemedlemmer? men jeg tror måske, altså det, det, det er jo ikke mig, der skal svare på det, det er jo politikerne, der skal svare på det, men jeg gætter på, at man måske i betænkningen forud for bandeparken måske ikke har taget højde for det her faktum, hvad der sker, når øh, en bande opløser sig selv, fordi der jo stadigvæk er de her personer, som så ikke længere er bandemedlemmer, men som så bare stadigvæk er, hvad skal vi sige, almindelige kriminelle, men, det lyder men som om ikke op, er under samme radar. Det lyder jo også, som om du siger, at de her mennesker de var kriminelle, før de tog et på at kalde sig Black Army. De er sandsynligvis også kriminelle, efter de har lagt rygmærket igen. Uanset hvad de kalder sig, så er det de samme forretninger, de bedriver, og det vil sige, at de handler om ting, man ikke må handle med, og så er der afpresningen og beskyttelsespengene og truslerne og alt det her andet. Det er vel det kriminalitetsbillede, man, man ser hos dem, ikke? Det er det, ja. Det er det helt klart. Jeg tror, at den sag omkring tatuørerne og også den hjemløse, har været med til øh, måske også at gøre dem til at sende dem lidt ud i skyggen på en måde, så de måske stadigvæk kræver penge ind, men måske gør det sådan lidt mindre offentligt end tidligere, og måske er lidt mere forsigtige, fordi de ved, at de har folkeopinionen imod sig. De har borgmesteren imod så de har selvfølgelig politiet imod så det har de haft hele tiden. Men alene det, at der kommer en debat omkring de her ting, omkring de her bandegrupperinger, kan måske også være med til, at de arbejder mere i det skjulte, end de har gjort hed til. De skruer, om man så må sige, bare en lille smule ned for charmen, kan man kalde det? Ja, yeah. yeah, det gør de og holder sig måske væk fra bymidten og... Øh er måske ikke så synlige, som de har været tidligere. Det, det, det synes jeg ikke, de har været her de sidste 3-4 måneder, faktisk efter, at de har erklært, at de har nedlagt sig selv. Men, Men... derfor skal man jo selvfølgelig stadigvæk arbejde øh, imod den her form for kriminalitet, og det er det, er da også sikker på, at både politiet og myndighederne øh, fortsætter med. Og det lyder også som om, at du som kriminaldirektør på Fyn også kommer til at have rigeligt at skrive om i 2018, også hvad det... angår det her område. Det er jeg helt sikker på, ja. Jamen, så må vi læse med der. Jack Vestesen, du skal i hvert fald have mange tak, fordi du ville gøre os klogere på, hvad der sker på din ø. Velbekomme. Så godt nytår og god arbejdsløst. Tak. tak. Tak i Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Og i studiet er Dan Bjergård, Nedim Yassar og Torben Bonhardt, som vi har på besøg. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Vi har været landet rundt over nu øh, snart to programmer for at blive klogere på, hvordan de her bandekonflikter, konstellationer, øh, de øh, foregår, opstår og udvikler sig alle mulige andre steder end i Københavns område, som vi jo har talt sig rigeligt om. Hvis man gerne vil høre noget om bandekonflikten i København, så ligger der en helt stabel programmer. Øh, udgaver af Politiradio fra hele efteråret på Radio 24 hjemmeside, eller hvor man ellers henter podcast. Dette program er program to af to, som handler om bandeproblematikker alle mulige andre steder i landet. Vi har øh, i det første program øh, talt om Sydsjælland, Lolland Falster. Vi har været en tur om Esbjerg. Vi har så lige nu øh, i det program været på Fyn. Og vi har jo også tidligere talt om, at, øh, at der har været den her øh, konflikt mellem Satudara og Bandidos, som måske handler om gammel nyd måske handler om en slåskamp ved et boksestævn i Herlev. En lille smule uklart men som man frygtede bredte sig til resten af landet. Det fik i løbet af efteråret adskillige politikredse i Jylland til at lukke klubhuse. Altså i Nordjyllands politi øh, lukkede man klubhuse i Aalborg, i omkring Aalborg. Øh, man lukkede klubhus i Viborg, Randers, Horsens. De blev åbnet igen, de her banditters klubhuse. Kort før jul fik de lov til at rykke tilbage. Men det handlede simpelthen om, at man havde fornemmelsen af, at noget var under opsagling, eller at noget kunne rykke tættere på. <clears throat> og, og man derfor, for at ligesom komme det i forkøbet, satte ind på politiets side. Dan Bjergaard, jeg har forsøgt at tale med politifolk alle mulige vejen for at finde ud af, hvordan ved man, at noget er under opsejling mellem sådan to. Øh, blandt andet kunne jeg forstå på nogle politifolk i øh, Nordjylland og Vestjylland, at jamen hvis, når man kender de her kriminelle typer, når man så stopper dem i deres biler og pludselig konstaterer, at det er da, det er da mange våben, de pludselig begynder at køre rundt med, eller det er da interessant, de pludselig begynder at have skudsikker veste på, eller det var da mærkeligt, at de pludselig også har nogle trøjer fra LTF, eller hvem det måtte være, med sig, så kan det være indikationer. Er det, er det sådan noget tumelt på vandrørene, eller hvad, hvad der gør at politiet ved, at nu er der noget på vej? Jamen det er jo blandt andet sådan noget, øh, og så er det jo øh, efterretninger, kildeoplysninger, øh, folk der snakker i, i miljøet, det kunne også godt, man kunne forestille sig at politiet måske havde nogen efterforskninger kørende på nogle af de her medlemmer i nogle andre sager, hvor de så begynder at snakke i telefon om nogle ting, øh, som politiet Nå, så hvis man lytter med aflyder på. Dem i forvejen, ja, så... ja, så kan det være, at de begynder at snakke om de her ting. Og ellers så er det jo <høk> det der med at øh, at kende øh, ja, lokalkendskabet. Det kan også godt være, når, når politiet for eksempel øh, patrullerer i de her bydele, at lige pludselig så står der, så står der vagtposter ude i Skudsikre veste, eller de agerer på en anden måde, end de har gjort tidligere. Og så er det jo bare altså, øh, ja, helt grundlæggende ting, man hører, øh, bandet medlemmer, de kan godt lide at snakke, og de kan godt lide at snakke om sig selv og øh, at fortælle, hvor, øh, hvad de regner og laver, hvem de i hvert fald ikke er bange for, og hvem der bare kan komme an og sådan noget. Så, så det, det finder man ret hurtigt ud af. I Aarhus der, øh, udsprang der en konflikt af, at nogle grupper i to forskellige boligområder øh, som sådan set altid har ligget og kæmpet om de samme forretninger. Se, nu har jeg taget dit sprog i dem De samme kriminelle aktiviteter. <håh> øh, nogle af dem synes sådan en eller den anden grund pludselig, at det måtte være opportunt at tilknytte sig LTF, som jo ellers har været en gruppering øh, centreret omkring Blågårdsplads i København. Og, og så skulle der pludselig, og det var under stor, og der var medieomtaler så videre. Nu åbner vi øh, LTF i Aarhus. Og nu skulle der ellers øh, gang i den. Øh, og det førte så til nogle konflikter i Aarhus hen over sommeren. Blandt andet til at tale om det har vi besøg af dig, Torben Bornhardt. Du sidder her nu, ja. øh, Fordi du bor i Aarhus, du er opvokset i Aarhus, og du arbejder i Aarhus nu med faktisk at forsøge at hjælpe unge mennesker videre fra kriminelle miljøer. Og øh, det har du en vis erfaring med selv, fordi du selv tilbragte en stor del af din ungdom i en rockerklub. Så du ved jo godt, hvad de her ting handler om. Det der, der skete i Aarhus hen over sommeren, mellem de to grupper, hvorfor skulle det gå så galt? Hvad er Hvis de i forvejen var ligesom ved at sin gruppe og, og lavede hver deres kriminelle ting, hvad er så problemet med, at nogen pludselig kalder sig noget bestemt? Jamen, det er jo igen så er jeg så hjæl, og øh, der er netop, som vi har hørt øh, igennem flere, der har sagt, at det handler om, at man har noget bagved sig, og det er jo der problemerne, de lige pludselig udspringer, fordi så er det jo ikke lige pludselig en lokal konflikt, man har med at gøre, men så er det lige pludselig en landsdækkende konflikt, eller hvis vi tager med Sarsudar Banditas, kan det være en større konflikt end det. Og det er jo faktisk nogle af de problemstillinger, at det ikke lige pludselig er bare noget, man har i, i nærområderne. Så hvis man sidder i Brabrandt øh, ved Aarhus <tryk> og føler sig enten presset af nogle andre grupper, eller man tænker, at vi vil godt have lidt mere magt, så er det øh, det at være del af en større gruppe, lidt som et medlemskab af NATO. At man kan sige, at der er ikke nogen, der kan komme og, og gøre noget ved os, selvom vi er en lille del, fordi vi har alle de store bag ved os. Det var meget godt beskrevet. Og det er vi også dem jo... der har lært mig det. Ja, men det er øh, også rigtig godt sagt, ja, Men altså, det, vi så det blandt andet dengang, at øh, de lavede den manifestation ude i Brabrand, hvor politiet var meget massivt til stede. Hvad var, hvad var det? Jamen, øh, dengang, at alt det udsprang som med, med LTF, øh, så var der jo øh, meget forebyggelse, og de tog billeder, hvor de var ude hver deres kvarter. Men der er stoppet politiet og anholdt øh, rigtig, rigtig mange unge mennesker derude. Og det var sådan hele øh, foran Bazar Vest, altså det var nærmest øh, klædt i politi. Det var der meget dækning om. Og det var igen, at der kom der jo rigtig mange mennesker frem på gaden, og det var simpelthen for øh, at manifestere sig. For at vise, at vi er her, og ja. vi er ikke bange for noget, ja. og nu fylder vi. Ja. Også i Aarhus har der jo været den her gruppe Black Army, som vi lige talte med kriminalretten fra Fyn om, mm. som så i løbet af efteråret nedlagde sig selv. Det gjorde det også i Aarhus. Øh, er du enig i det her med, at det, at det at nedlægge sig selv, det handler ikke om, at man beslutter sig for at holde op med at være kriminel? Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det er jo ikke fordi, man får etableret flere praktikpladser af den grund, eller hvad man nu ellers har. Det er jo klart når at, øh, vores justitsminister kommer ud med så skarpe midler som bandepakke 3. Øh, jamen, det er klart, øh, folk de er jo ikke dumme. Og man, man begynder at kigge på nogle løsningsmodeller. Øh, hvordan kan vi ellers øh, komme udenom det her? Og hvordan kan man egentlig ikke øh, dømme os for, øh, for at være bandeaktiv? Jamen, det gør man ved at nedlægge sig selv. Så i bund og grund er det jo rent faktisk smart. Men, men, men det, du laver med, med uh, exit, eller hjælpe ikke er sådan mm. nogle kommunale exitprogrammer, men i privat regi og, og mm. arbejde med at hjælpe unge videre fra de her miljøer. Når så nogle konflikter står på, betyder det så, at der er flere, der gerne vil ind i grupperne, eller er der rigtig mange flere, der gerne vil ned til dig, og, og hjælpes ud af det? Ja, altså det er jo lidt forskelligt, fordi øh, som også øh, mange politifolk siger, det er jo klart, at mange af dem, som har været ude af miljøerne, træder nogle gange tilbage i miljøen igen, fordi det, det er klart, at man, man har hele tiden det der med, man engang har været. Og det ved den anden gruppering jo også, i, i hvem de nu ellers strides imod. Og så er det klart, så søger man beskyttelse. Men, men der er selvfølgelig også mange mennesker, øhm, når tingene begynder at gå rimelig voldsomt for sig, øhm, som et, et eller andet sted har familie eller har en drøm om og gerne vil noget andet i livet. Og der prøver de jo også netop at søge hjælp. Og det er jo der, hvor en, en tværfaglig indsats og en brobygning er ufattelig vigtig, fordi mange af de her mennesker, de har jo øh, desværre ikke tilliden til øh, et etableret system, som, som almindelige borgere har. Og det er jo noget af det, som, som vi er nødt til at lave brobygning med. Men jeg, jeg må også lige sige, at, mm. at, at uh, mange, de søger jo ind i, i de her bander under konflikterne, fordi at du kommer hurtigere til tops mm. under konflikter. Det gør du ikke, når der er fred, fordi så har ledelsen... Tid til at se dig anden og så skal du gå de der fulde måneder. Mm. Men under en konflikt, så kan du gå ud og lave så mange aktioner, at du lynhurtigt kommer til top. Så når konflikten så er slut, så er du faktisk en, en af de høje ledere. Mm. Det lyder som om, man sådan får dulighedstegn efter hver det ting, Det er der jo så... rigtig, rigtig mange, der gør. Og så snart en konflikt starter, så er det alle de der, der hopper frem og bare vil være med. Fordi nu kan de få lov til et at straffe de gamle øh, bandet, chefer i miljøet, nu kommer LTF lige pludselig til Aarhus, nu kan de få hævn over alle dem, der har, der har spøtte på dem og kigget ned på dem i så mange år, og derfor har LTF haft den mulighed for at rekruttere lynhurtigt i Aarhus. Det er fuldstændig enig, og man skal også tænke på, at øh, måden det kriminelle miljø er bygget op på, det handler jo også om magtfaktor. og det er jo ikke fordi, hvis du går ud og klapper en mand en flad, at du får den samme respekt, som hvis du går ud og maltrakterer ham med et baseballbat, en hammer eller, eller skyder ham i benet så statuerer man jo ligesom og stadfester det navn, man har. Og især når der er en baserende konflikt, er det jo utrolig svært også øhm, for politiet af, fordi der er så mange, der render og skyder og smadrer hinanden, at, at man kan jo ikke rigtig lige præcis sætte massivt ind på den ene situation, fordi der er mange situationer. Og det er jo også derfor, at vi så, at, at, at politiet udvidede deres vitidationszoner, og selvfølgelig var det rigtig brugbart. Vi talte om, i første del af det her dobbeltprogram, vi er i gang med at lave, der, der talte vi med en journalist fra Esbjerg, som fortalte om en lokal konflikt der, som har udviklet sig i løbet af efteråret. Han fortalte først om, hvordan man, man i Esbjerg har haft både Banditos og Hells Angels støttegrupper, som så trappede op til at blive egentlige afdelinger. Mm. Og de var så forsvundet ud af byen, og nu står man med en konflikt mellem to boligområder, som ikke er egentlig organiserede bander som sådan, men nogle nogle sling eller nogle grupper, øh, som, som laver hver deres, eller måske meget de samme, kriminelle forretninger, og som nu ligger og bekriger hinanden. Mm. Øh, når, når du hører om den slags konflikt, som jo ikke involverer de der store nationale klubber, rygmærker og den slags, er der så en sammenhæng mellem det, der kan foregå helt lokalt mellem to boligkvarterer i Esbjerg, og så det, der kan foregå i, i de landstækkende konflikter? Ja, og nu får du det til at lyde som om, at man bare lige opfinder, og nu går man ud og sælger has på det ene hjørne. Men, men man er jo etableret, fordi mange af de her mennesker, uanset hvor det er, vi snakker, hvilken by vi snakker om, så har man jo kendt hinanden igennem mange, mange år. Så man er jo veletableret, fordi man kender jo hinanden på kryds og på tværs, og man har jo tæt sammenhold, fordi man har, man har rendt sammen igennem mange år. Så, så, så man er jo etableret på en anden måde. Der er også en, en høj grad af, af sådan lokal patriotisme, Det kan jeg da også, hvis du har fortalt om, Nedim. At, at identiteten mm. i, at vi kommer fra denne her by, eller fra denne mm. her blok, eller hvor mm. det nu er, fylder meget. Og jeg forstod også på, på nogle af dem, jeg har talt med i Esbjerg om den her konflikt, at, at nogle af dem, som, som er måske håndlange og stik i rendring, men på den måde suget ind i konflikten, de kan ikke selv se, når man taler med dem, at de skaber utryghed i deres barndomskvarter de synes, de passer på området. Mm -hmm. De synes, de er der for at, at beskytte øh, kvarteret, mens størstedelen af beboerne jo egentlig synes, at de skal pakke sig. Er det men... noget, du kan genkende i det? Ja, men jeg vil så sige, at når der ikke er konflikt, så beboerne også meget selv udenom det, fordi mange af dem kommer jo til de her bandemedlemmer og, og, og tror, de er politibetjente i deres kvarter, og siger, der er nogen, der har stjålet min cykel, der er nogen, der har stjålet min søns barnevogn, og så skal bandemedlemmerne gå ud. Og så er det jo klart, at bandemedlemmerne får den idé om, at de er beskytterne af kvarteret. Og når der så kommer en konflikt, hvor folk skyder mod hinanden, så begynder de her beboere at sige, ej, det er meget utrygt, men I har været med til at give dem den her status, og mange af dem, undskyld jeg siger det, er også selv skyldige. På hvor meget betød det så for eksempel over i Aarhus, hvor LTF jo så, Blandt andet stillet med nogle folk fra København, som skulle på en eller anden måde trække nogle tråde eller, eller styre spillet derovre. H hvad betød det, at det blev sådan blandet ind i, i noget lokalpatriotisme? Altså det er jo klart, at det var med til at optrappe konflikten lige med det samme. Øhm, og det er jo igen, når man får folk øhm, fra nær og fjern ind i en konflikt, som man til dels ikke har noget med at gøre. Øhm, så er det jo netop det der med, at så, så eskalerer det bare lynhurtigt. Og igen, altså, det var ikke ligesom i gamle dage, hvor man gik uden for værtshuset, så smadrede man hinanden, og den, der så lå ned, så sprakke man ikke den person i hovedet, men man rejste dem og gik ind og gav dem en vejr. Her der kommer folk jo øh, med baseballbat, ikke? og så har de knive med, og så tænker man, hvis jeg nu har en kniv med eller baseballbat, må jeg nu hellere have et skydevåben med. Og igen, altså, hvis vi kan se den tendens, der sker i de her konflikter, også øh, i lokalområderne, det bliver jo meget mere amerikaniseret. Men Torb, det er, jeg så simpelthen nødt til at... Jeg, jeg har hørt det der rigtig mange gange om, at i gamle dage, så, så tævede man hinanden, og så gik man ind og drak en øl bagefter. Men <coughs> i, i 80'erne, i 1980'erne mm. øh, var der jo øh, rockerkrig i København mellem det, det, der dengang hed bullshit, og det, der lige akkurat var blevet Hells Angels i Danmark. I 90'erne blev der udkæmpet en krig, som bestemt ikke var på små flade, og vi tager en bajer sammen bagefter mellem Hells Angels og banditers. Vi taler automatvåben, vi taler koldblod drab, vi taler panservandraketter i tæt bebygget område. Altså... Det er jo ikke på den måde nyt, at man i de her grupper faktisk også er parat til at skyde. Nej, overhovedet ikke. Måske er det altså... bare nemmere at få fat i våbnerne? Ja, det kan jeg ikke svare på. <laughs> det er, det er, altså, jeg kan jo kun svare ud fra min oplevelse <laughs> og min tid, ikke? så jeg ved ikke, hvordan det var dengang. Men, men hvad, hvad betyder det så, lige, hvis vi lige skal vende tilbage til det andet? Altså, Kunne man i Aarhus mærke forskel på, at nu står der nogen fra København, der måske ikke engang aner, hvor fanden de er henne? Men kunne man, altså, var det noget, man kunne mærke i, i gadebilledet, at nu er der nogle københavner, der er med i det her? Altså, det var klart, at, at truslen var dybt alvorligt. Øh, og det, den stadig så sig at dengang, at der blev skudt med AK-47 ude i øh, basaren. Altså, det er jo ikke et, et, et, et håndvåben, du bare lige går ud og skyder med. Altså, det er jo en stormrefle, som slår alt i el. Så det er jo klart, at, at folk, de trækker sig inddørs Og øh, jeg var også ude i basaren. Øh, Lige efter konflikten, og man kunne da godt mærke, at der var, der var en trykket stemning. Selvfølgelig er der det, og, og det er jo klart, når man ser drive-by-skyderier, øh, eller man bliver stoppet på vej ind i kvartererne, fordi det skete jo også med, med alle de vagtposter, som, som der også bliver snakket om, øh, med våben og i skudsikker ikke? Og, og man faktisk får at sin bil, og, ikke? Jamen, altså Det er klart, det, det, er, det er rimelig alvorligt, altså absolut. Jeg ved, det gamle udtryk i rockerklubberne, at man taler om det her med, at det skal være øh, manden, der bærer vesten, ikke vesten, der bærer manden. Og det, det tager jeg jo blandt andet, så, tolker jeg blandt andet sådan, <coughs> at, at hvis du er en tilstrækkelig stor kanon, om man vil, så behøver du slet ikke have din vest på, fordi dem, der skal vide, hvem du er, dem, der skal vide, hvor farlig du er, dem, der skal vide, hvor magtfuld du er, de ved det godt. Smuk sagt, Marie-Louise. Ja, det var virkelig godt formuleret det der... Så hvorfor så være i de klubber? Hvorfor så, hvor, hvorfor så gå igennem alt muligt for at komme ind i de her gamle rockerklubber? Jeg ved, du også, tog mange en om, at der faktisk er ret stor forskel, synes du, på det, vi kalder bander og det, vi kalder rocker. Men mm. i første omgang, hvad skal man så med det? Det er jo klart, øh, igennem, øh, man kravler op af stigen, og det er jo klart, man, man skaber sig en identitet. Øh, og den identitet, den er jo med. Og øh, når, når man kigger sådan ud af vinduet så er det klart, så ved man så heller ikke, hvad der gemmer sig ud på det politerende liv. Og det er jo også en af de ting, som, som kan være ret svært. Fordi det kan godt være, at man har lavet nogle ting i, i 80'erne, 90'erne, men man bliver jo også ældre og mere fornuftig. Forhåbentlig. Og hvad skal man træde ud til? Altså, man har jo inde i det, og der det er jo der er ingen tvivl om, at, at mange af de gamle medlemmer, de har jo, det, er jo en, det er jo en livsstil for dem stadigvæk. Og... og Miljøerne har jo taget en, en drastisk ændring. Hvordan, synes du? Jamen, det gjorde det jo at dengang, at, at krigen med banditter, så helse enkelts, den var højaktiv. Netop for at stadfeste det, så skød man med Carl Gustav raketter og kastede håndgranater, og man skød folk. Og, og, det er det, og, vi kalder den store nordiske rockerkrig i midten ja, af 90'erne. Ja, lige præcis. Og øh, det er jo klart, så har man jo stået sit bud, og man har øh, skabt sig et, et, et, et navn, og, og man Rockermiljøet generelt er jo et sted, hvor man øh, har sammenhold og, og, og lojalitet, og man vil gerne køre på motorcykler, men det er jo ret svært, fordi at, at der selvfølgelig også bliver øh, lavet kriminalitet af, den, af det enkelte person, og ikke af klubben, men det er jo klart... Det er, det... Det er vist mange år siden, du har været rocker. Ja, det er det også, det er absolut <laughs> det, er det. Det er ikke, ikke mere, Torben. Nu er det pengene, der tæller, og du er klar til at sælge din brødre til hver en Det men jeg vil lige svare på det der med, hvorfor den store mand, som alle kender i kvarteret, han vælger at tage en rygmærke på, og det gør han jo, fordi at den lille tyndemand i kvarteret lige pludselig kan tage 9 mm i hånden sammen mm. med 5 fætter. Hvad skal den store mand gøre imod en, en pitrone? Mm. Så han bliver jo nødt til at gå ind og tage den her vest på, ikke fordi han er lyst, men fordi han skal, for, han skal forsvare et, sin forretning, den kriminelle forretning, han har kørende. Der kan blive overtaget af de rivaliserende folk her. Mm. Så han bliver nødt til at have noget stærkt bag sig for at beskytte den her, og det gør ham jo ikke til en mindre mand i den kriminelle verden. Men der er stadigvæk den status forbundet med mærkerne, og især vel så, hvis vi taler om de, de gamle internationale klubber. Hvordan, vi har jo også talt om, både i, i det her program og i det foregående program, hvor vi prøver at komme hele vejen rundt om alle mulige forskellige ender af Danmark og de bandekonflikter, der opstår. Øhm, hvordan, hvordan ser du den konflikt, vi har talt om, hvor en ny gruppe som Satodara er kommet til Danmark og forsøger at brede sig? og på en eller anden måde spiller ind i magtbalancen. Det er jo Torben Boneheart, som jo for 10 år siden har forladt rockermiljøet. Det er jo længe efter din tid. Mm. Men når du ser på det nu, hvordan vurderer du den situation? Altså, det er jo en højspændt situation, øh, uanset hvordan man vender og drejer den. Fordi at... Øh det, der sker, når man laver patchovers, det var også nogle af de ting, som der blev lavet alliancer om dengang, at man må ikke hoppe fra, fra helsendelse over til banditter. Og det, der er sket... Hva, øh, hvad, jeg skal lige høre, hvad er en patchover? Jamen, en patchover, det, det er jo det, man kalder, øh, at man, man, man går fra en klub, og så hopper direkte over i en anden klub. Okay. Og det er jo også det der med... Men, men nu der er der jo lavet en alliance, og det er jo klart, når man er, er to venskabsklubber, så er det sådan meget... Så lidt mere kompliceret at hoppe fra den ene til den anden. Men vi må ikke glemme, at, at det er jo et politisk spil. Altså, kommunikationen, og vi ved jo alle sammen godt, hvordan vi mænd, vi er super gode til at kommunikere, især når vi er spritstive, og I kvinder, I ordner lige sådan en, hvor I går ud, og så tror vi, I går på toilettet for at slås, og så kommer I ud, så har I lagt make og så er I bare bedste veninder. I kommunikerer på en anden måde. Og det er klart, det, det er skidesvært for os. Og det, der er sket, det er jo igennem årenes løb, at der er jo mange, der er blevet uvenner på krydser på tværs, og som højst sandsynligt aldrig nogensinde har sat sig ned og rent faktisk snakket tingene igennem og sagt, det må du egentlig undskylde, og så er den egentlig glemt. Fordi er den det? Og det er jo klart, at når man så træder ud af de ting, eller man, man, man ryger ind over politiske unåde, jamen så har man jo heller ikke, øh, så har man ikke den sikkerhed mere. Og vi har jo faktisk set, at altså, folk bliver altså likvideret. Eller smadre fuldstændig, fordi du har et eller andet. Men, men altså, når man mødte sådan en patchover i, i for eksempel i en klub, mm. man var i, så kunne jeg jo ikke lade være så at sidde og kigge på manden og have for af over ham og tænke mm. forræder, ikke? Mm. Selvom han har skiftet over til min klub. Det er bare blevet så normaliseret nu, at hvis mm. jeg møder en eller anden, og siger, der har jeg ikke set i og han så siger, jamen jeg er tidligere HA, okay, fedt. Velkommen mm. til. Det er ligesom at han er konverteret til din religion, og det er du glad for. Men dengang så du faktisk ikke så pæn på, at nogen kom over til din gruppe, fordi. Du tænkte, ham der, han, han har forrådt sin egen familie. Mm. Hvad kunne han så ikke finde på mm. nu, hvor han er i vores familie? The way you get your guy is the way you lose your guy. Det er sådan vi siger til hinanden på toilettet, Damon. <laughs> no. Æ, du er markeret, Torben Bogen. har Du vil gerne sige Ja, fordi altså, det er jo også det der, igen, når man så snakker om altså, lojalitet er jo et stort indbegreb. Men altså, hvis, hvis det koster din knæskælder, er man jo også nødt til ligesom at, at, at, at dække sin røv. Og, og igen, altså Danmark er ikke ret stort. Så, så, så tit og ofte, hvor skal du flytte hen? Altså, København er også en stor by, men alligevel er den så lille, ikke? Og, og igen, verden er en lille by. Kommer man til Aarhus, så møder man også folk, man kender der, ikke? Jeg skal lige huske at sige, at vi er i gang med Politiradio. Radio. Eh, del to af to programmer, som handler om bandekriminalitet og konflikter rundt omkring i det ganske danske land. Og i studiet er som altid Dan Bjergård Nelly jeg hedder Marie-Louise Toxvi og vi har besøg af Torben Bornhardt, som selv har en fortid i rockermiljøet, det er snart mange år tilbage øh, i Aarhus hvor du sådan i dag arbejder med at forsøge at hjælpe unge ud af øh, de kriminelle grupper og bander og det slår mig lige toppen, at jeg siger unge, vi taler om de unge men nogle af de øh, måske førende skikkelser i både banderne og, og rockerklubberne nogle af de konflikter vi har talt om nu over snart to timer det er jo ikke unge Altså det er jo, det er jo voksne i nogle tilfælde middelalderne men det, det er nogle med, med familie og børn, det er jo ikke nogle lidt forvildede øh, teenager, vi har med at gøre. Det er måske nogen, som engang har været nogle uvorne unger, og så har de lavet drengestreger, og så er de gået over til smårafteri, og så er de ligesom vokset op i at være øh, fuldblods og, og fuldbefarende grove kriminelle. Det tænker jeg også måske har noget at gøre med, at du siger, at der er en forskel, der er grundlæggende en forskel på... Det, vi kalder banderne, og, og det, som kan defineres som rockerklubberne. Hvad er det for en forskel, synes du? Jeg vil godt lige starte med at sige, at vi, vi, vi ligger i Aarhus, on, men vi arbejder ud for Aarhus, og vi har samarbejdet med flere forskellige kommuner om at løse nogle enkelte problemstillinger. Så man behøver ikke bo i Aarhus for Nej. at kunne få hjælp af dig? Nej, det gør man ikke. Men altså... Det var forskellen på bander og rocker, jeg ja. spurgte om. Altså Det er jo klart, banden, som du ser, det er jo igen det der med, at du vokser op du, du, du er en identitet. Du bliver født ind i en identitet, fordi det er dine kvarterer. Så det der med, at du vokser op med dine bedste kammerater, øh, som enten har en, en fætter eller en bror, som er inde i det, og på den måde, så, så føler man, at så har man jo tilhørsforhold helt ned fra, fra barns ben af. Og det er jo en identitet, fordi, at, altså, hvis vi snakker om nogle kvarterer som, som Brabrand, øh, Bispehaven, jamen så er man en del af det, og det er jo en stolthed, man bærer. Så, så man ser jo en, ikke på samme måde, de der forkerte. For at forklare den, så vores lytter kan forstå den, så skal mm. du se en indvandrerbande, og ikke en rockerbande, som en familieerhverv. Mm. Det vil sige, at mor og far så øverst, og du er, du er en del af familien helt nede, nevøer eller noget. Og, og det er jo bare, så kan du mærke den sammenhold, de har, hvor rockermiljøet er mere en stor virksomhed. Ja, jeg er nødt til at sige, som... det kan godt være, at lytteren forstår, men jeg forstod det altså ikke mor og far. Nej, prøv her. Den måde, du kan forklare en bande ud for en rockermiljø, det er, at du skal se banden som et virksomhed, som er familieejet, og alle, der arbejder i firmaet, er familiemedlemmer. Og når du siger familie, så er det fordi, man, man bor i ja, sammen samme man, man, man, man bor sammen, er, ja. man er opvokset sammen, ja. man har den kærlighed som en familie for hinanden. Mm. Hvor rockerne er en virksomhed, du kan søge ind i, og hvis du bliver ansat, så kan du komme op i, i hierarkiet stille og roligt. Og det er den nemmeste måde at forklare forskellen på bander og rocker. Torben, du var selv i rockermiljøet også ud fra de øh, definitioner, vi har her. Hvorfor var du det? Fordi det var åbenbart ikke det rigtige sted at være, kan man sige. Du valgte jo at forlade det igen. Jamen altså for mig var det jo stadig øh, det rigtige sted at være, fordi det var et valg, jeg traf, Men jeg skal til gengæld også leve med de konsekvenser af de valg, som jeg selv har truffet. Øh, og man kan jo ikke rigtig, man kan ikke rigtig svært at belære folk i forhold til, at øh, det må du ikke, øh, og, og så sker der det og det. Men altså for mig er det jo det der med, at jeg følte ikke, at jeg havde noget tilhørsforhold. Man har flyttet skoler rundt omkring. Det gik ikke super godt derhjemme. Og igen, det der med, at man står identitetsløs. Og øh, ja, jeg blev så skudt som 16 årig og så mistede jeg jo et øje. Og det ene øjeblik, det tager bare det andet. Og lige pludselig så står man med en, og man bliver kaldt enøje. Og hvad, skal du ikke med til en fest? Og jo, selvfølgelig skal jeg det. Og jeg har jo altid kendt nogen, som har været i miljøet. Så lige pludselig så står man derude, og så... Øh, og så kan man være noget. Så kan man få lov at være sig selv, uden at, at man bliver dømt øh, ud fra øh, nogle af de ting, øh, man måske øh, har et ry for, selvom man ikke har gjort noget. Men hvad, øh, nu her til sidst, hvis vi lige skal vende den blikket mod Aarhus igen, som du jo har et, et godt kendskab til. Øh, angiveligt, LTF er opløst, og der er stadigvæk, må vi formode, kriminelle grupperinger. Hvad med... Hvis man sidder derude og tænker, er der ikke nogen rockere i, i Aarhus? Altså, Hells Angels for eksempel, som jo måske traditionelt har haft et, et ry for at være lidt svære i Aarhus, der var jo det her tilbage, for hvor var det i, i 9-10 stykker, hvor hele Hells Angels blev, eller i hvert fald ledelsen blev smidt ud, og der kom nogle københavner over overtag. Har de bare siddet og kigget på, på de her bander ude i, i, i Brabrand, eller hvad, hvad laver de nu? Jamen, det var da et rigtig godt spørgsmål. Uh, nu sidder jeg ikke ude, hvad de porter, så jeg ved ikke rigtig, hvad de går og laver, men uh, altså, de har jo samlet uh, en stor afdeling i Aarhus. Og uh, det er jo også uh, måske et led i uh, nogle af de ting, som har været sket, at man har opdelt landet, og det er jo klart, uh, man siger ikke, hvis der kommer en konflikt, man siger, når der kommer en konflikt, og så gælder det jo ligesom om at have etableret sig i, i de byer, man nu allerede sidder i. Uh, og det er jo klart, at når Satudar, Grimian, blandt andet Mongols, og hvad der nu ellers har, har lavet deres indtog i Danmark, det er jo klart, at der man er man nødt til at, at være på vagt, og der man er man nødt til at forstærke de festninger, som man, man har i forvejen. Men hvor, hvor meget ser man, altså, hvis man øh, går en tur ned af God gaden i Aarhus, ser man så for eksempel i Aarhus? Nej, altså det er, de, de holder meget lav profil. Og det er jo klart, at altså, så lang tid andre de øh, og slås om tingene, så er der ikke bevågenhed på... På sig selv. Men altså, de passer deres eget. Så de er der nu? Absolut, ja. De har fået en stor afdeling ude i Lystrup. Når du siger, at det ikke er, hvis der kommer en konflikt, men når der kommer en konflikt, hvorfor tror du det? Det er jo dyst og Ja, men altså i de miljøer, her vi sidder og snakker om, der er der jo ikke nogen happy endings, desværre. Og vi har jo set, hvordan... Det hele er eskaleret øh, ved et enkelt arrangement i Herlev, og øh, det er klart... Altså det, som førte til nu en, øh, over hele landet konflikt mellem tatodara -venditors. Uden at skal, jeg sidder jo ikke øh, og hverken øh, ved, hvad politiets efterretninger er, men altså, jeg tror jo klart, at, at det, der skete også, hvor man øh, gik ind massivt til stede i, i Jylland, var jo klart, fordi at måske nogen så der snit til, at den her, den skal selvfølgelig øh, ikke ligge stille, men der ligger jo stadigvæk en masse andre konflikter og gnidninger rundt omkring i de andre steder, og det er jo muligvis den forebyggelse, som politiet gik ind og sagde, at så er vi nødt til at, ligesom, at, at lukke ned for de tilholdssteder, sådan at man ikke, ligesom tilbage i 90'erne, at der blev skudt med, med raketstyre, det tror jeg ikke, der er sådan lige umiddelbart sker, men, men for ligesom at dæmme ned for det og prøve at sprede problemerne ud, men så har vi jo desværre de gadeskyderier, hvis det sker. Jeg tror også, det Torben prøver, øh, at den er med, at øh, når det sker, det er jo fordi, at det kan godt være, at Helsingis bare lader de små få lidt af markedet, men lige pludselig begynder de at vokse sig større og større, og så ser de jo Helsingis som en trussel, og så vil konflikten jo komme, fordi Helsingis skal beskytte sit territorium Jeg synes nu stadigvæk, at der er andre veje, man kunne for eksempel lavere, og hvis man er kommet lidt ind i noget, som man skulle have lavet ved, men så kan man jo for eksempel opsøge Torben Bogenhavns og prøve at finde noget hjælp og inspiration til at komme væk fra det. Fordi det er da en virkelig, virkelig kedelig start på et nyt år, at man taler om, når der kommer en stor konflikt mellem rockere og bander. Vi har over to programmer, over to timer, været landet rundt for at tale om banderocker konflikter, Og øh, her til sidst har vi haft besøg af Torben Bogenhavn, som... Arbejder fra Odense fra prøvl fra Aarhus, og med en fortid i, i miljøet og 10 års erfaring i at hjælpe unge væk fra miljøet, øh, fortsætter den indsats. Tak fordi du kom, Torben. Tak fordi jeg måtte komme. Ellers var som altid Nedam Jasser og Dan Bjergår i studiet sammen med mig. Jeg hedder Marie Louise Toksvig, Og intet kunne lade sig gøre.